Джері Госкінс явно збентежений, бо каса наблизився до неї. «Міс Фелоуз?» – він добув з кишені газетну вирізку. «Так, що це таке Джеррі? «Це фотографія Тімі?» Міс Фелоуз подивилася на Джері, потім вихопила вирізку з його руки. Фурор навколо проекту середньовіччя спричинився до певного пожвавлення колишнього інтересу до Тімі з боку преси. Джері пильно стежив за нею, а далі сказав. «Там пишуть, що Тіммі мавпич. А що це означає?» Міс Фелоуз схопила хлопця за зап'ястя і погамувала в собі бажання труснути ним. «Ніколи не кажи так, Джері! Ніколи! Розумієш? Це огидне слово, і ти не повинен його вживати!» Наляканий Джері випручався від неї. Розлючена міс Фелоуз пошматувала вирізку. Тепер йди всередину і пограйся з Дімі. Він хоче тобі показати нову книжку». І от нарешті з'явилася покоївка. Міс Фелоуз її не знала. Із підручних, до чиїх послуг вона при потребі вдавалася, годі було з кимось домовитися. Тільки не під фінал проєкту середньовіччя. Але Госкінзова секретарка пообіцяла кого-небудь знайти. І ця дівуля, мабуть, була тим кимось. «Ви покоївка прислана у першу секцію Стасіса?» Міс Фелоуз намагалася своїм голосом не виказати роздратування. «Мене звати Менді Терріс, а ви міс Фелоуз?» «Так». «Даруйте, що запізнилися. Скрізь таке збудження». «Знаю. І я хочу вам...» «Я так міркую, що ви теж хочете дивитися», – перебила Менді. Її тонке, гарненьке, безнатяку на інтелігентність личко освітилося заздрістю. Це справи не стосується. Я хочу, щоб ви зайшли всередину і познайомилися з Тіммі та Джері. Наступні дві години вони будуть бавитися і не завдадуть вам клопоту. Де молоко, вони знають, і в них досить іграшок. Було б краще, якби ви по змозі більше полишали їх на самих себе. Тепер я покажу вам, де все лежить, і... А Тіммі, це той мав... Тіммі є об'єкт фірми Стасіс. Гостро урвала міс Фелоуз. Я хочу сказати, що він є той, кому не можна виходити. Правильно? Так. Тепер заходьте, у нас мало часу. Коли вона вже рушила, Менді Теріс пронизливо закричала їй вслід. Сподіваюся, вам дістанеться гарне місце. Їйбо, я точно вірю в успіх. Міс Фелоуз не була певна, що зможе відповісти розважливо. Не озираючись, вона поспішила далі. Затримка далася в знаки. Путнього місця їй не дісталося. Вона протовпилася лише до екрана в актовому залі. З гіркотою пошкодувала про це. Якби вона пробилася до місця подій, якби могла якось дістатися до чутливих блоків приладної моделі, якби пощастило якось зірвати експеримент, вона знайшла в собі силу приборкати свій шал. Звичайно, руйнування ні до чого доброго не привело б. Вони б усе відновили і полагодили, а потім знову повторили спробу. А їй ніколи не дозволили б повернутися до Тіммі. Нічим не зарадиш. Нічим, хіба що експеримент провалиться сам собою і усе безнадійно лясне. З такими думками вона перечекала, поки закінчиться відлік часу, спостерігаючи на велетенському екрані за кожним рухом, обмацуючи поглядом, слідом за об'єктивами обличчя техніків, очікуючи виразу стривоженості і непевності, що означало б несподіване порушення плану подій. Стежила, стежила, нічого такого не сталося. Відлік дійшов до нуля, і дуже буденно, напрочуд скромно, експеримент вдався. У новоствореному Стасісі стояв бородатий згорблений селянин непевного віку, в брудному лахмітті та дерев'яній взуватці з тупим жахом витріщившись на несподівану шалену зміну, що приголомшила його. І поки світ казився від радощів і захоплення, міс Фелоуз стояла, скрижаніла від жалю, терплячи штурхани, замалим нерозтоптана, оточена тріумфом і пригнічена поразкою. І коли гучномовець вимогливо з притиском назвав її ім'я то воно прозвучало тричі, перш ніж вона зреагувала. Міс Феллоуз. Міс Феллоуз. Негайно з'явитися у першу секцію Стасіса. Міс Феллоуз. Міс Феллоуз.